Eh, uh, bonsha eta bidarra, senta ikusi baitugu uh, dira 1100 uh, bisuria serie like uh, edatzen uh, gure luraldeana. Ikusi uh, dugu deia kantinak uh, sir dira esterna, io estatua keziela eta ikusi dugu uh, anis laborari beren salbideak uh, uh, besteentz be, uh, dela e hasi dira ikusi uh, kus, uh, sal, salpundu de salpundo estentzi dela anis laborari ezin zutela gehi urremosi saldu beraz hor uh, dea lehen peskak sartu sautzikugu gero sentitzen ginuen ala ere uh, merkatuak ere zalantzantzi uh, dela uh, jondan astean hasi dira galdeitan adoberdi uh, merkatuak txiki zenta anis laborari ezkoisleak merkatur bide salzena ikustute beren moskinak eta hortan ere uh, Uh, baina gure esalbide importanta gaita. Uh, bon, Kosten dugu gauzak ikantzen nahi dizidela eta haipatzen zela merkatuak txiko zidela eta hor bildu gira lau egitura kapusikat gogoetatzeko be merkatu horiek esten bali maziren zer egiten uh, alginuen. Uh, guk haipatu dugu nahi ginula lenti merkatu horiek atxikia izan dizten baina bon, uh, zomet hainitzerri uh, uh, deri belatu dute uh, merkatu estea. Beaz uh, guk uh, gogoetan segiden asigida Uh, zerbaiten pentsatzia alternatiba bat atxemaitea eta hortako uh, sortu dugu lekukupoen koma, drive gixako bat uh, zentagani laborari laborari uh, Uh, eh itsinen bon, giei ma, aldetik uh, anis kontsumitzaile guztiena isela eta beste aldetik ere ikusten ginuen elaboraria initzek ere beldurrez uh, bere familia babestuna yanana uh, etziela gehi joiteena uh, merkatutzat beraz hor uh, oh, ja ah, izan gida bon berginura aterabide bat labore orientzatere uh, ere atziman berginuela nia pentsatu dugu berginuela uh, guk ere laboran dibecela zerbait pensatu, gure mugimendon mugisteko, zenta kusten baitugu denak mugiste mementuat tiangide la, behaz gukere behar ginura gure laborari bezala ekarpen matek hori buruzko. Prezeski, drive hori konkretukin ola ibiliko da? Bon, lehenik, joetan ziste lekuko poen koma webbune Beraz, hori uh, joitantzista gehinean, kusiko duzue mementoaz ongle bat, bon, mementoan francesez da, uh, axelera karta, joitantziste hortarata, eta horre, uh, karta hori uh, ateatzen at delaika, kusiko duzue horre, Uh, herri guztiak nuen baziren merkatuak. Beaz, eman uh, ditzen uh, jorengira asteren eko merkatura eta doni bani dela. Beraz, uh, kontsumitzaleak joiten da uh, do, zapatzen du doni bani garazi. Eta hor, ateratuko da, uh, hainbat laborari engaiatu direnak uh, lekukupoinko hortan uh, sare hortan sartzea. Uh, eta hor, ikusikotuzue, eman ditzen kontsumitzaleak uh, beharzen du laborari bat, nahi du oilasko bat zapatzen du oilaskoa uh, egilaaren uh, Uh, zenbakiak, uh, eta ikusikotu bere uh, presioak, ikusiko ditu bere zenbakiak. Dez, deitzen du laborari hori uh, benai duela hori bat, eta hor adosten du laboraria presioa eta nola nahi duen patu, edo birramenduz, edo txekez, jo besegitzen du, ban hori adosten du, jo besegitzen du nahi badu gazna bat beste laborari bati iten du gauza bera, eta uh, be, bost laborariari manatzen bali madu beneko izpena, bere saria zaria du. Gero horien eta kontsumitzaleak beharko du, emean ditzaun doni emara gerrazin, amareketarritan eta amareketarritan hartio uh, badu bere moskinan jiteko seka. Eh? Horren bat ez, eta otoz uh, aldu da, eta uh, laborari bat uh, edo bi izanen da merkatu hortan eta banatuko ditu uh, moskin guztiak behar mementoan uh, kontsumitzaleari, eta kontsumitzalea edo biramenduak palimadu pagatatu, edo ez palimaduko pagatua, <coughs> emaiten dizku, bos sekak emean ditzaun, uh, laborariari, Eta uh, importanta zauko jaitea ere, ez dugula uh, dirurik, uh, monadarik eta izan nahi. Zenta bailakigu uh, irrizko bat dela. Nez, hori babesteko ere. Dio, uh, hori uh, kontsumizan aldetik. Uh, labo, eta gio, laboraren aldetik heka nola antolatuko dira. Bez, laborariak uh, elgar deituko dira, aloh, bil, inandute banditzauna doni bat erazina, ian da txaldean, inandute bilkura bat ergen artean, bilkura telefonikoak ina, eta hor, uh, antolatuko dira behen artean, beren mozkinena, bakotxak jena nuze saldua duena, eta gio, laborari bat edo bi, dependezo matzare badena, uh, basatuko da, etxalde guztietan, beren mozkinen erosteko. Ba, hartzeko, bakkatu, <laughs> bilduko ditu bilduruko ditu eta gineenda Donimasi da, doni zidat, eta horeema zare gutiak banatua iizanen dira. eta gure helburua da uh, justu mu, uh, izan uh, merkatu hortan, ez dain halbeste laborari izan uh, bebeti uh, gureena uh, kogona bigesonaen badesteko. Eta hori da guretztik in importanta, hora sigitzen ditugu beti gauen saltzen, eta, eta irriskoa ere uh, tipitzen dugu, hori dela kuretzat importanta, eta horretako dugu piskat sortu lekukupoen kon, horren uh, piskat uh, uh, laburariak okandizan atera bat bere mozkinen soltzeko.